Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin al-Rahman al-Rahim. Ia kanabudah ia hana sana hina sasana snaqin. Alhamdulillahibda haman mazhar mazhar. Sullaahul-Rahman al Allahumma asalli 'ala syyidina Muhammad. Al-Fatih والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحش على التمسك على التمسك بكتاب الله was sunnah rasul wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilaalah 'ala al-khair ibdgha'a wajhillah wa mardatihi wa alhamdulillah fa tasgall ni'matnya yang diberikan kepada kita sehingga pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah taufiq dimudahkan kita untuk selalu Menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita Menjauhkan kita dari segala bala bencana Mudah-mudahan keluarga kita Andai tolan kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin قال المؤلف الامام يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين امين في كتابه رياض الصالحين باب اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم menerangkan tentang wajiban memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menerangkan tentang keutamaan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para ulama di antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan pengertian tentang ahli al-bait adalah Al-mu'minun wal-mu'minat min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Orang-orang yang mukmin baik laki-laki atau perempuan dari kalangan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hal ini tidak mengherankan karena Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot di awal-awal dakwah semua kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib kecuali kan situ Abu Lahab semuanya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Syiib Abi Talib Lembah Kecil Abu Talib dengan makanan-makanan yang sampai disebutkan tidak ada perbekalan makanan sampai mereka memakan daun-daunan. Oleh karena itu mereka mendapatkan kemuliaan yang lebih di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banu Hashim dan Banul Mutalib. Maka hanya mereka termasuk yang tidak menerima zakat, tidak menerima Sadaqah ini yang dimaksud dengan ahli l belar Rasulullah SAW juga termasuk Azwajuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala isteri ummahatul mu'minin, isteri-isteri Rasulullah SAW juga dikategorikan Ahlul l Ini penting kita sampaikan, karena akhir-akhir ini ketika Seseorang berbicara tentang keutamaan ahlul bait Serta merta divonis. Orang-orang yang misalnya aliran-aliran sesat. Ini dikarenakan. Orang-orang yang aliran-aliran sesat itu. Mengaku-ngaku cinta ahlul, ahlul bait Yang hanya sekedar bungkusnya saja. Akhirnya. Imbasnya apa? Akibatnya apa? Ketika orang berbicara tentang ahlul bait Orang banyak curiga. Orang banyak curi curiga. Padahal secara Padahal yang benar mencintai Ahlul Bait, memuliakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu ini anjuran dalam syari syariat. Hanya saja mereka orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait, mereka ini tidak mengikuti kriteria cinta kepada Ahlul Bait. Tidak ya, sebagaimana semestinya Oleh karena itu Al Imam Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Pernah menyatakan Ahibbuna hubbal islam Ahibbuna hubbal islam Cintailah kami Segenap ahlul bait Kata Sayyidina Al Imam Ali Zainal Abidin Hubbal islam Cinta islam Cinta atas dasar is Islam yang disebutkan oleh para ulama, la ifrata, walatafrit, tidak terlalu, juga tidak terlelor. Jadi benar-benar mencintai Ahlul bait, tapi sampai tidak menyatakan apa, sampai tidak menyatakan menghina sahabat sahabat Rasulullah SAW. Mengenai tadi disebutkan di jadwalnya itu judulnya hanya memuliakan ahlul bait kita tambahi dan sahabat Rasulullah SAW karena para ahlul bait dan sahabat ini satu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jangan menerima perkataan orang yang mengaku ngaku cinta sahabat tapi membenci ahlul ahlul bait atau sebaliknya mengaku ngaku cinta ahlul bait tapi membenci sahabat. Ini pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Beberapa bulan yang lalu kita menghadiri semacam konferensi si nabawiyah itu. Sejarah Nabi. Yang sangat disayangkan. Karena banyak pemakalah-pemakalahnya. Ada dari Sudan, dari Maroko. Tapi yang disayangkan banyak didominasi orang-orang yang itu... Yang tukang-tukang konis-konis -tukang kafir Konis-konis bid'ah itu Akhirnya yang dibicarakan hanya Tentang sahabat Sama sekali tidak menyinggung Tentang ahli baik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah kelihatan dari gaya-gayanya Mereka mendominasi Kebanyakan dari Saudi Seperti itu terus terang saja kita nah, Pemakala-pemakalanya seperti itu sama sekali tidak membahas tentang ahli Al-Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita ini harus proporsional katanya orang sekarang, proporsional. Jangan sampai berat sebelah, jangan sampai berat sebelah. Kita juga jangan sampai ditunggangi, kita jangan sampai ditunggangi, karena masing-masing punya kepentingan. Kita ini Baina farsin wajamin, labanan khalisan saigan li syaribin kita bukan farf bukan kotoran bukan dam bukan darah tapi air susu yang jernih ahlussunnah wal jamaah jangan sampai kita teledor akhirnya ditunggangi dari pihak yang sana ditunggangi dari pihak yang sini kita ini lain meskipun mereka kepentingannya kepentingan negara kita ini insyaallah lillah ha lillahi ta'ala insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga aqidah kita ahli sunnah wal jamaah disebutkan dalam hadis ini disebutkan dalam kitab riyadu s-salihin fikum, ma'in tamasaktum bihima fikum amrain ma'in tamasaktum bihima lantazillu ba'di abada dalam riwayat yang lain Ana tarukun fikum saqalain Aku meninggalkan pusaka dua pusaka untuk kalian Awaluhu kitabullah Yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim fihi huda wa nur Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan ada cahaya Fakhudhu bi kitabillah Perpegang teguhlah dengan Al-Qur'an -Qur, Al Al-Qur'an Wasamsi Kub berpegang teguhlah dengan Al Quran dan jangan menyeleweng dari Al Quran. Kemudian disebutkan waahalubiyyi yang kedua pusaka yang kedua adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain wa sunni sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan bagaimanakah apakah kriteria atau ciri-ciri Ahlul Bait yang harus kita muliakan dan harus kita ikuti? Para ulama menyebutkan di samping hadis ini harus dikelopkan dengan hadis yang lain. Yaitu hadis apa? Karena satu hadis dengan hadis yang lain itu sama-sama Bapak menjelaskan, menjelaskan sama-sama melengkapi. Tidak boleh kita memahami Satu penggal hadis Kemudian membuang hadis-hadis yang lain Apa hadis yang disebutkan Alaykum Bisawadil a'lam Ikutilah Mayoritas umat Aman shazza shazza finnar Barang siapa yang nyeleweng Yang nyeleneh Maka dia menyeleneh Nyelenehnya nanti menuju neraka untuk mensinkronkan Memadukan dua hadis ini Berarti bagaimana hasilnya Hasilnya bagaimana Dilihat dulu sekarang Mayoritas ahlul bayt Rasulullah Ini pemahaman para ulama Mayoritas Kalau kita mau kalkulasikan Mau sensus ahlul bait Rasulullah seantero dunia ini Kira-kira Mengikuti aqidah apa? <laughs> Kalau kita mau cek sen, sensus dan sawadul awam min ahli bait, mengikuti aqidah apa? Sudah tidak bisa diragukan lagi, mereka mengikuti aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita runut segala perintis perintis tariqah tariqah tasawuf kebanyakan dari ahlun, ahlul Ahlul bait, alimam al -imam Rifai, Ahmad al Rifai. Al-Imam Ahmad Al-Badawi ya kan? Al Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bayakan semuanya ini termasuk Ahlul Bait Al-Imam, Abi Al-Hasan Asyazili. Ini para pembesar-pembesar Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting kita sampaikan karena sekarang banyak orang memahami salah tentang Islam Nusantara ini, akhirnya tidak apa namanya? Tidak menyenangi segala yang bersifat Arab sampai-sampai kalau ada penyebutan habaib mereka sudah mulai sinis nah ini salah dalam memahami makna Islam Nusantara bagaimana ini termasuk kita ingatkan ketika orang menyatakan tentang ahlul bayt, ya ini para habaib ini ahlul bayt kita lihat sekarang mayoritas habaib akidah ahli sunnah wal jamaah mereka lah yang kita muliakan mereka lah yang kita ikut Ikuti. Tadi kita sudah singgung Di pembahasan awal Tidak bisa dipisahkan Yang namanya Ahlul Bait Rasulullah SAW Dengan para sahabat Suatu kali Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husayn Ibn Ali bin Abi Talib Kedatangan tamu rombongan dari Irak Mereka bertanya Tentang sikap Al-Imam Ali Zainal Abidin Kepada Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq kepada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Utsman bin Affan mereka ingin mendapatkan apa pengesahan legitimasi pengesahan kalau Imam Ali Zainal Abidin benci terhadap khulafa ar-rasyidin akhirnya dijawab spontan oleh Imam Ali Zainal Abidin apakah kalian ini yang benci khulafa ar-rasyidin termasuk dalam qauluhu ta'ala dalam surat al hashr ayat 8 apa للفقراء, kau lah. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله وربنا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. orang-orang miskin dari kalangan Al-Muhajirin jirin, ah, dari maha, al-ladina akrjumun diarhim yang mana mereka terusir dari negeri mereka kampung halaman mereka. Yabduhun fadlah min Allahi wa ridwanah, menjarikahutamah anda nriza Allah, dan mencuruh Allah wa rasulah. Mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus radikun, mereka lah orang-orang yang benar kata Allah Swt. Ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin, apakah kalian termasuk yang dicantumkan dalam ayat ini, yaitu min almuhajirin? Mereka menjawab, tak, lah, bukan. Ditanya lagi oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kelanjutan ayat itu ayat nomor 9. Wallazina tabawwadu daral iman aw al-iman min qablihim. Yuhibbuna man haajara ilaihim fi anfusihim haajatan mimma uutu wa ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Wa man yuqashu hanfsihhi Yaitu orang-orang ansar yang mereka sudah berdomisili di Madinah Munawarah terlebih dahulu yang sudah beriman Terlebih dahulu di Bayatul Aqabah Al-Ula Dan Bayatul Aqabah Yang kedua yang kedua Sumpah setia sebelum hijrahnya Rasulullah SAW Yuhibbuna man hajarah ilayhim Mencintai orang-orang yang hijrah ke madinah munawwara Wala yajiduna fi anfusim hajatan ma'utiu Sama sekali tidak memiliki keinginan Atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin Legawah apa yang diberikan kepada kaum muhajirin mereka ridha tidak ada iri terhadap harta yang diberikan kaum muhajirin wa yusiruuna ala anfusihim walau kana bihim qasaasa mereka itu kaum ansar mengedepankan atas apa namanya mengedepankan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan pribadi mereka ha meskipun mereka dalam keadaan ber, ber. Wa may yuqashu halaf sifaa ulai kahumul muflihun ditanyakan apakah kalian wahai orang-orang yang ingin aku ini mencaci khulafa'ur rasyidin termasuk ayat yang nomor 9 ini qalu oh, la tidak juga akhirnya imam ali zina abidin dengan tegas menyatakan kalau kalian bukan termasuk ayat yang nomor 8 bukan termasuk ayat yang nomor 9 berarti kalian sudah pasti tidak termasuk ayat yang nomor 10 apa itu qauluhu ta'ala wallazina <caring> ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana wa fil lana wa li ikhwanina taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim kalau kalian bukan kaum muhajirin bukan kaum anshar la kau mencaci sahabat kata Imam Ali Zainal Abidin pemuka ahlul baik menyatakan berarti kalian sudah pasti tidak termasuk ayat yang nomor 3 tadi itu apa? orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar yang mana doa mereka rabbana, rabbana yang mana panjatan doa mereka ya Allah ampunilah kami Allah Taala benahfir. Walikwalina Alladzina sabakuna bil iman dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan mereka. Walla tajal fi qulubina rillalladzina amun. Jangan jadikan ada beldam kusumat di dalam hati kita. Ini tentang sikap tegas dari Al Imam Ali Zainal Abidin ibn Al Hussein ibn Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri keramul wa radiyallahu anhu karamall wajh tidak serta-merta ya orang yang ngomong karamall wajh ini langsung dituduh aliran sesat tidak karamall wajh ini memang doa khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib. juga ada riwayat untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karam wajhnya menyatakan suatu kali ketika khutbah Allahumma dua, di antara doanya Allahumma ashlihna kama ashlahata bihi al-khulafa ar-rasidin al Ya Allah Perbaikilah kami sebagaimana engkau memperbaiki... Eh, membimbing khulafa'ur... Rasid ditanya arah... Sekelompok jamaahnya... Wahai Imam Ali... Siapakah yang engkau maksud dengan khulafa'ur Rasidin? Apa jawab Imam Ali bin Abi Talib? Habibaya Abu Bakr wa Umar... Dua kekasihku... Abu Bakr dan Umar... Rajula Quraisy, Dua pembesar Quraish... Syekha al-Islam... Orang yang dituakan dalam Islam, Al-Muqteda bhih ma bade Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinapaktilasi, yang selalu diikuti setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang kita sebutkan tadi tidak bisa dibisahkan. Satu kesatuan yang tidak dibisahkan, Ahlul Bed dan para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Termasuk Al Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah menyebutkan apa pendapat Muha'i Imam bagi orang-orang yang mencaci ahlul mencaci sahabat-sahabat Rasulullah apa jawabnya ula'ika humuz-zannadiqah merekalah orang-orang zindiq lah orang-orang lah yang keimanannya perlu dikorek koreksi kembali apa alasannya Karena kita tidak mengetahui syariat-syariat ini kecuali melalui jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atta'an di sahabat, atta'an di dini, atta'an di sahaba mencaci sahabat Rasulullah Sallam berarti secara otomatis mencaci aga, agama. Suatu kali Harun Al Rashid, seorang penguasa dinasti Abbasiyah menginterogasi seseorang tawanan. Yang dikatakan di, Dia ini Apa namanya Orang yang zintik Dikatakan kenapa Engkau ini Sampai bulanan bukbul Setiap harinya ini apa Mencacit-cacit sahabat Rasulullah SAW Oh iya karena itu memang jalannya Mulai Dari mencacit sahabat Akhirnya secara otomatis Akhirnya mencacat syari Syariat Mencacati syariat. Kalau kita katanya orang Zindik tadi. Kalau kita langsung mencacati Rasulullah SAW. Ha, katanya dia. Tidak mungkin orang meneri, menerima. Kalau kita langsung mencaci syariat. Tidak mungkin orang menerima. Nah, melalui jalan mencaci sahabat ini. Mereka mendapatkan cel celah. Supaya kita tahu. Tentang masalah mencintai ahlul bait Harus dibarengkan dengan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ahli sejarah menyebutkan. Putera-putera Sayyidatina Ali bin Abi Talib. Dari selain Sayyidatina Fatimah Tuzarab. Ada yang namanya Abu Bakar. Ada yang namanya Omar. Ada yang namanya Uth Uthman. Hmm. Makanya kita penting mengetahui tentang masalah ini. Karena ini masalah yang prinsip. Yaitu cinta Ahlul bait dan cinta para sahabat. Untuk membupuk cinta kepada Ahlul bait. Dan cinta kepada para sahabat perbanyaklah kita membaca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kabar yang disebutkan oleh al hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang punya komentar kitab apa? Sahih Bukhari Fathul Bari. Beliau memberikan pengertian sahabat adalah siapa? Man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Mukminan bihi wa mata al Islam. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa saja baik itu manusia atau jin. Manakah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mukminan bihi. Mukmin beriman dengan Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dia ternyata murtad, Naudzubillamizalik seperti Obeidilah bin Jahash atau ibnu Khapal yang dulunya Islam kemudian murtad, mati dalam keadaan Abad kafir bukan termasuk sahab sahabat. Kalau dulunya pernah murtad tapi akhirnya kembali lagi, nah, kemudian masuk Islam lagi dan mati dalam keadaan Islam masih tergolong sahab sahabat. Ini perlu dipahami. Allah Taala di surat uh, di surat Al Fatih ayat 29 tentang permisalan sahabat sahabat Rasulullah SAW. Ambil sebutkan. Sulud ala Muhammadul Rasulullah, واللَّذينَ معهُ أشداء على الكفار. Orang-orang yang bersama Rasulah tegas terhadap orang-orang ka? kafir. Ruhama ubainahum, saling menyayangi antara mereka. Terahum rukaan sujudi yabtaguna fubnan min wa ridwana. Kalian melihat mereka ini rukaan ahli ro, rokok dan ahli sujud. Ya bertanya, fadlul minallah waribwana mengimanda mengharapkan keutamaan dan keribuan Allah. Sima fi wujuhim min esharis sujud. Tanda-tanda mereka dalam wajah-wajah mereka ada apa? Bekas orang-orang su, sujud. Jadi k mazaluhum fi Taurah, w mazaluhum. Fil Injil Itulah perumpamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dalam kitab Taurat Dan dalam kitab in? Injil Kalau sekarang dalam kitab Injil Ternyata banyak menyalahi kitab Taurat Ini termasuk Masalah-masalah yang mana di apa, Dimunculkan oleh Orang yang namanya Paulus Ini pertama kali yang banyak merubah apa Orisinalitas Keaslian in? Injil Yang banyak merubah Dan menyalahi Taurat Tawrat Kazar'in Perumpamannya apa? Kazar'in Seperti Aba tanaman Akhraja syata'ahu Yang mengeluarkan tunasnya Faazarahu fastaglaba Rasawa ala suqih Kemudian menjadi kuat dan tegak Di atas batangnya Ya'jibu zurra'a liaghidabihimul kuffar Orang-orang yang menanam menjadi senang Melihat tumbuh-tumbuhan yang besar tumbuh-tumbuhan yang subur seperti itu. Ini perumpamaan sahabat-sahabat Rasulullah. Supaya apa? Liya ghidhabihumul kufar. Supaya orang-orang kafir mulai jeng jengkel dengan keberadaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu Ini perumpamaannya para sahabat Rasulullah sallallahu Nah, ya kita harus mengenalkan ada kitab-kitab tentang sahabat Rasulullah sallallahu Ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, judulnya Usdul Ghaba di makrifat sahaba ni berjilid-jilid ini ada juga ditulis oleh Al Hafidh ibnu Abdul Bar al Istiab, ah di makrifat sahaba ada juga ditulis oleh al Imam Al Kanjelawi, maka hayat sahaba sahaba ini penting. Kalaupun tidak bisa baca kitab aslinya, baca kitab terjemah terjemahan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Karena biasanya kitab-kitab sejarah ini kalau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan banyak apa Campuran-campurannya ini Makanya kalau bisa ketika membaca sejarah Harus merujuk kepada orang yang ngerti Biasanya teman-teman mahasiswa yang gak bisa baca kitab ini Baca-baca terjemahan akhirnya terjebak ha? Terjebak dengan sejarah-sejarah palsu Akhirnya mempelajari sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dari dasar yang tidak benar ...membaca biografi Ahli Al-Bait Rasulullah SAW... ...dari dasar yang tidak benar. Harus merujuk. Kalau Antum mendapatkan kok oh, kayaknya seperti ini... ...kok oh, kayaknya tidak seperti yang kita tahu. Tanyakan kepada orang yang ngerti. Karena yang namanya sejarah itu harus ada sanatnya. Harus ada mata rantai pantangnya. Jangan apa namanya merujuk tentang masalah sejarah-sejarah ini... ...tentang apa buku-buku kecil. Buku-buku kecil terjemahan lagi. Jangan. Harus merujuk kepada Buku-buku induk Dari apa Seja sejarah Ini penting Makanya perlunya mempelajari bahasa Arab ha? Kalau kita sudah dibentangi bahasa Arab Insya Allah Insya Allah apa, akan terbebas Dari jebakan-jebakan semacam itu Karena sekarang banyak orang yang punya Profesi khianah ilmiah Profesinya khianah ilmiah Tidak jujur, tidak ilmiah Koyok-koyoi ilmiah tapi akhirnya merubah-rubah merubah, merubah, kitab-kitab kalangan ahli sunnah wal jamaah jama. Oleh karena itu kalau kita tidak sempat mengetahui dari versi bahasa Arabnya Apa saja yang problem yang kita dapatkan tanyakan kepada orang yang ngerti Jangan mempelajari sejarah dari novel Jangan mempelajari sejarah dari film Jangan mempelajari sejarah dari cerita-cerita lepas ...pelajari sejarah-sejarah khususnya lakon-lakonnya sahabat-sahabat ini... ...dari induk-induknya. Itu dijual di depan itu ada. Ha? Ada Al-Bidayah wa Nihaya. 12 jilid. Ha? Karya Al-Hafidh ibnu Qazir. Kalau sudah sebut Al-Hafidh itu apa? Hadis waqih. Ha? Diculis lagi Al-Kamil Vitarih. Berapa jilid? 10 jilid. al al, -Al ibnu Al-Azir. Diculis lagi... Tarikh lil Imam Tabari al lil Ibnu Jarir Ibnu Jarir Ibnu Kazir Ibnu Azir harus baca. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan bukti-bukti sejarah semacam ini ada orang yang tidak mau mempercayai, wah, korot kok enggak ono, dia tidak bisa baca. Tidak bisa baca asal qonis. Ini penting. Ini penting untuk mem menanam memupuk cinta kepada ahliil bait kepada para sahabat maka banyaklah kita mempelajari biografi biografi para sahab sahabat rasulullah sallam supaya sedini mungkin kita tanamkan kecintaan kepada ahliil bait kecintaan kepada para sahab sahabat kepada anak-anak kita Alimu awladakum hubb hubb nabiikum wahub ahliil baithi wa qiraatul Quran au gamba qala Rasulullah sallallahu alaihi anak-anak kalian mencintai Rasulullah Apalkanlah nasabnya Rasulullah kira-kira ada yang apal nasabnya Rasulullah silsilah Rasulullah sampai Adnan ini harus dihafalkan sejarah singkat Rasulullah harus dihafalkan ummatul mukminin harus dihafalkan khulafaur rasyidin sejarahnya harus dihafalkan sehingga anak-anak kita ini apa namanya yang diidolakan adalah orang-orang besar Putri-putri huh? kita, anak-anak perempuan kita Kita kenal dengan Ahlul bait Nisa'u Ahlul bait nisa'us Sahabah Kalangan perempuan dari sahabat Rasulullah Kalangan perempuan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Sampai disebutkan di Mesir itu Ada salah satu pribadi Ahlul bait dari kalangan perempuan Yang namanya Sayyidah Nafisah Saking alimi sampai Imam Syafi'i nang sayyidah Nabi Nafisah ini. Haa? Termasuk pembesar ulama di Mesir. Sampai dijuluki Nafisatul ilim. Saking alimi. Nafisah ilmu. Gurunya Imam Syafi'i. Ini termasuk pembesar ahli-ahli bayi. Mana? Putri-putri kita kita kenalkan kepada sejarahnya Ummah Hatul Mu'minin. Sejarahnya Nisa'u Sahabah, perempuan-perempuan ahli bayi. Orang-orang saliha. Haa? Dan putra putra kita harus dikenalkan bagaimana kepahlawanan ahli betul Rasulullah, kepahlawanan para soha, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak Sebutkan dalam kitab Al-Isha' ah, li Asratissah cerita ketika di antara tanda tanda hari kiamat itu banyak terjadi masuk masuk ini wajahnya manusia diubah jadi wajah hewan naudzubillah ha? tangi turu wajahnya berubah jadi wajah hewan naudzubillah ini termasuk tanda-tanda hari, kia, hari kiamat disebutkan termasuk orang-orang yang dirubah wajahnya oleh Allah di dunia orang-orang yang selalu mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhumah wa arzahumah disebutkan ceritanya seperti itu oleh al-imam al-barzanji yang orang maulid barzanji itu dalam kitabnya hal isha, hal ashwatisa orang yang mencaci sahabat sahabat Rasulullah khususnya khalafahul Rasulin dirubah wajahnya menjadi khinzir dirubah wajahnya menjadi babi. Naudzubillahimin mindalik maya. Ramalan ini marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu, kadang-kadang kengsi, kadang-kadang keng kengsi, tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mempelajari ilmu. Dan tidak mau membaca. Akhirnya mengikuti apa disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Talib. An-Nasu Salasa. Orang itu ada tiga. Ha? Imam Ahlul Bait ini. Ha? Sidna Ali bin Abi Talib menyatakan apa? al, -al nasu Salasa. Orang itu tipikal orang itu ada tiga. Yang pertama apa? Alimun Rabbani. Orang betul-betul alim. Dan memiliki jiwa terbihan. Bisa mendidik. Bukan sekedar alim. Lisan. Bukan sekejarah alim pinter ngok, ngalor nejul. Tapi alim merabani, alim yang pinter mendih, mendidih. Nah ini yang perlu kita ikuti, yang perlu kita ikut. Yang kedua apa? Mu taalimun alasabilin aja kita. Semuanya masuk ke kategori yang nomor 2 Mu taalim alasabilin aja. Tidak sampai ke level alim, tapi mengerti kalau dia itu tidak tahu, seperti kita. Bagaimana? Mu santri selalu bela belajar ala sabili najah mengikuti jalan keselamatan atau yang disebut dengan al-haywa bakar adani al-masyur hafizahullah man hajus salamah man selamat manhaj aman dari fit, fitnah muta'allim ala sabili najah kalau kamu tidak masuk ke level yang pertama minimal level yang kedua muta'allim ala sabili najah yang selalu belajar selalu hidupnya, belajar sampai meninggal Mencari keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Naudzubillah minzalik abas. Hamajun raa orang-orang sempalan, orang-orang level bawah. Atsba kullinaik yang selalu mengikuti suara, suara di arah selatan ikut, suara trompet di arah utara ikut. Yaltafituna yamiluna maghulliriyah selalu bergoyang-goyang tergantung angin alias tidak punya prinsip Muzabzab bahasa Al-Quran muzabzab, zab muzab baina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula bagi pengajian ini bahasa ono, ono, ono, bagian satu sewe jang oh, pengajian ini berhati-hati masih sesat pengajian ini berhadiah hati melo pengajian ini masih sesat ini namanya Imah Bahasa hadis yang lain Imah Apa Imah? Gak jelas Halilu. Gak jelas Disebutkan oleh Rasulullah SAW imah. Jadi orang itu jangan Trejor ikut sini, ikut sini Gak punya prinsip Yang penting ada hulusnya ikut Yang penting ada hulusnya ikut Yang penting kepentingannya ha? Diayomi ikut Jangan, ini bukan politik Agama ini bukan politik Lataku nu imma in asanenat asantum. Kalau orang baik, kamu ikut baik. Asa Kalau orang tidak baik, kamu tidak baik. Maulid, hajir, maulid. Hol, hadir, maulid. Kalau hadir, all konser hadir. Changdutan hadir. Jadi jenenge kau punya prinsip ada Rasulullah. Lataku nu imma. Tetapi ada watinu amputaku mantapkanlah. Diri, dirimu haruslah kalian menjadi orang yang punya prinsip meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan secara gosh, goshir ikutilah walhaku ahaku wa wa an yudzabah kebenaran itu lebih berhak untuk diiku, diikuti. Ini harus jelas kita sekarang ini fitnahnya macam-macam, fitnahnya macam apa? Macam-macam fitnah pemikiran, fitnah akidah dan lain-lain. Sampai yasirul halimu fihi heran orang yang ngerti ini sampai bingung orang yang ngerti ini sampai b bingung makanya kita harus memantapkan diri kita mengikuti apa ajaran Islam yang benar. Kaulu talaudulul fasilmi kafah masuklah dalam Islam itu secara totalitas jangan apa nus lose jangan baina baina jangan fifty-fifth jangan apa apa separuh-separuh mantapkan sampai kita mening meninggal ala aqidah ahli sunnah wal jamaah alaiha nahya wa alaiya namut insyaallah ta'ala wa, insya ta wa minal aminin jangan sampai kita terperangkap dengan apa kicauan-kicauan yang tidak jelas ikutilah para ulama Ikutilah para ahli bayat Rasulullah SAW yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah orang-orang sholah yang mendahului kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala bayat. فتنة. اللهم اهدنا بهدىك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا ولينسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم ارزغنا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم اهدنا من عندك، فض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا بركاتك. اللهم فرق الفرقان، منزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم فرق الفرقان, الفرقان، منزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم فرق الفرقان، منزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا أهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا المسلمين اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في اليمن اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في كل بقاع الارض ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار